Орел виставив варту з добірних козаків, за яких був спокійний. Вони не заснуть навіть тоді, коли валитимуться з ніг. Вранці селян поставили перед проблемою нагодувати 125 голодних чоловіків. На вечір наступного дня отаман вже знав, що кінному полку допомагали переслідувати партизанів пеньківські і яцьківські комуністи. Були там і лісники – Отаман уточнив прізвище, щоб при нагоді загостити до них. Орел вкотре переконався, що найгіршим ворогом національної нашої боротьби є свої прокляті хохли. Не москаль, не жид страшний, говорив Отаман, скільки свої юди, що за миску сочевиці, продають нас, як колись продавали свій уряд, вступаючи в ряди червоних партизанів. Своїх національних партизанів вони активно поборюють, бо їм втомкмачено в голови, що ми бандити. А хто ці симпатики червоних? Злодії, дегенерати, різні виродки. По всіх явищах бачу, що район Кипорового Яру чекісти зовсім нам попсували. Селяни справді стали стримальніше ставитися до партизанів. На господарів, прихильних до повстанців, вкрай негативно вплинули вчинки зрадника Сталалаїв. Один дядько прямо сказав отаману. «Я вам вірю. Але чи ви певні, що хтось із козаків знову не амністується і не почне вигадувати на нас несотворені речі? І будуть катувати, грабувати, а то й заб'ють». Селянин казав правду. «Де ти весно?» До березня залишався якийсь тиждень. Повстанці очікували весни з особливим нетерпінням. Часті відлиги тішили і збадьорювали. Зиму вдалося перейти без жертв. Останні дні лютого провели разом з циганами, в їхньому хай і брудному, зате теплому таборі. Господарі щедро пригощали козаків чаєм з цукром. Тим самим. У таборі жила Маруся. Як не дивно, вона почувалася добре. Циганів інтригувало те, що дружина Отамана знала румунську мову, до якої їхня мова була дуже подібна. Розмовляла Маруся з ними і по-циганськи. Та все ж невдовзі Яків перевіз дружину на невеличкий фільварок під Літеницьким майданом. Римокатолик, який орендував його, погодився переховати Марусю у себе. Після чергового нічного переходу відпочивали на Кожухівських хуторах. День прийшов без пригод. Лише надвечір вартові затримали жебрака, що, побачивши козаків, почав утікати в напрямку Хмільника. Під лахміттям діда знайшли гарну сорочку, бавовняні пічтанці, навіть вовняні панчохи. Не витримавши випробування різками, почав признаватися сказав, що його проти власної волі змусили працювати для розвідки Другої кінної дивізії Червоного козацтва, але він не мав наміру видавати повстанців, а тікав, бо злякався. До ночі секретний співробітник не дожив. Мирон Лихо з двома козаками повісив агента у Кожухівському лісі. Фатальна помилка Мирона Лиха 6 лютого 1922 року в Літинський повіт прибула перша ударна продкомісія товариша Олександрова силою в 70 чоловік. Перше, чим вона зайнялась, це почала організовувати місцеве верховіття на викачку продналога. Якийсь час справи у них йшли непогано. Перші валки продовольства потяглися у повітовий центр. Ударну силу Продовольчої комісії Літинського повіту становили латиші. Багато з них приїхали зі своїми жінками. Селянки мусили годувати товаришок, гріти воду для купання, купати їх, прати білизну, виносити нічні горщики. Руді та довгошиї латишки поводили себе грубо, били по обличчю господинь, коли ті часом не догоджали представницям нової влади. Розмовляли виключно латиською. Затилаїлась по московському. Особливо їх сердило те, що українки не розуміють латиської мови. Орел спостерігав за діяльністю групи Олександрова, але не шарпав її. Причин було кілька. Головне, не хотів деконспіруватися, поки не зійшли сніги. По-друге, був не проти, щоб летиші нагадали селянам переваги совєтської влади. По-третє, розраховував весною, коли треба буде повстанський відділ перетворювати на кінний, конфіскувати коней комісії,